Au fost odată ca niciodată un moș și o babă. Baba avea o găină și moșneagul un cocoș. Cucurigu! Cucurigu! Găina babei se oa de câte două ori pe zi și baba mânca o mulțime de ouă. Iar moșneagului nu-i dădea niciunul. Moșneagul își pierdu răbdarea într-o zi și zise babei babă, Mai babă, mănânci ca în târgul lui Cremene. Ia, -mi și mie niște ouă, ca să-mi fac pofta măcar. Hehe, he, Da cum nu? Da, dacă ai pofta de ouă, bate și tu, cocoșul tău, să facă ouă. Că eu așa mi-am bătut găina și ia câtă ce ouă îmi face <gri> Zise baba care era foarte zgârcită Moșneagul, pofticios, se ia după gura babei na, și prinde na, iute cocoșul na, na, na, na, na, na. Și dă o bătaie na, na, na, bună zicând alte ouă! O, du-te de la casa mea! Să nu mai stric mâncarea degeaba! Ai auzit? Cocuricu! Na! Na! Nu ne-ai Ha? Ah, am obosit a mea! Cocoșul, cum scăpă din mâinile moșneagului, fugi de acasă și începu a umbla pe drumuri bezmetic. Și cum mergea el pe un drum așa, mai iată găsește o punguță cu doi bani strălucitori. Și cum o găsește, o și ea și pornește înapoi către casa moșneagului Pe drum se întâlnește cu o trăsură cu un boier Boierul se uită cu băgare de seamă la cocoș Ce fie Vede că ține o punguță și zice vizitiului. Vizitiu Ia date tu jos și vezi ce are cocoșul asta în plisc Ei, hey, ia se vedem Vizitiul se dă iute jos și cum face cum ia nu face, face prinde cocoșule, cocoșul Ia să vedem ce ai tu acolo în plisc Și luându-i punguța Stai, stai, stai nu cugi O dă bonierului ucuri. Boierul o ia fără păsare, o pune în buzunar Și pornește cu trăsura înainte Cocoșul, supărat, nu se lasă, ci se ia după trăsură zicând Coierul, în ciudat, când ajunge în dreptul unei fântâni, îi zice vizitiului: "Mă, ia-cocoșul ăsta, o bras ce aruncă-l în fântâna aceea." Vizitiul se dă iară jos din trăsură, prinde cocoșul și-l așvârleam în -a "Stai că găsesc eu de cojocul, Cocoșul, văzând această mare primejdie, ce să fac? Bă! Începe a înghiți la apă. Și înghite, și înghite Până înghite toată apa din fântână Apoi zboară afară de acolo Și iarăși se ia după trăsură Zicând Cucurigu, boieri mari! Dați punguța cu doi bani! Boierul cum ajunge acasă, îi zice unei babe să ia cocoșul și să-l zvârle într-un cuptor plin cu jăratic. Hmm. Baba face cum zice boierul și azvârle cocoșul în cuptorul încins. Cocoșul, cum vede această mare nedreptate, începe a vărsa la apă și toarnă toată apa din fântână pe jăratic până ce stinge tot focul. Apoi iese teafăr din cuptor și de acolo fuga la fereastra boierului, unde începe a trânti în geamuri cu ciocul și a zice boier boieri mari! Dați punguța cu doi bani! Ia uite cum mi-am găsit eu beleaua cu dihania asta de cocoș! Zise boierul cuprins de mirare: „Mai vizitiu! Ia zvârle tu cocoșul acesta în cireada vitelor Poate vreun buhayul un furia te-a venit de hack. L-a luat în coarne și-am scăpat de supărare Imediat, boierule, zis și făcut Vizitiul ia cocoșul și la zvârle A? A? în cireadă Din oici, din oici cocoșule A? A? A? A? A? E, atunci să vezi bucuria cocoșului Începu a la boi, la vaci și la oi Până se i toată cirea. Apoi, iar veni la fereastră Întinse aripile în dreptul soarelui de Se întunecă toată casa boierului Și iarăși începu Bucuregu, boieri mari Dați cu doi bani Ce de coc Boierul nu știa ce să mai facă doar să scape de Cocoș. Mai stă boierul cât stă pe gânduri până îi vine iarăși în cap una. Am să-l închid în cămara cu bani. Poate vă înghiți la galbeni. De iar sta vreunul un gât, s ar și apoi am scăpat de el. Și-l aruncă pe Cocoș în cămara acea plină cu bani. Hai, la Atunci Cocoșul înghite cu lăcomie toți galbenii și lasă toate lăzile pustii. Apoi iese și de acolo, el știe cum și pe unde Și se duce drept la fereastra boierului, unde iar începe Cocurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani Acum, după toate cele întâmplate, boierul văzând că n-are ce-i mai face, ia zvârle punguța Cocoșul o ia de jos cu bucurie și se duce în treaba lui atunci toate păsările din ograda boierească, văzând vitejia cocoșului, s-au luat după dânsul, de ți se părea că e o nuntă și nu altceva. Cocoșul mergea țanțoș, iar păsările după dânsul. Și merge el cât merge, până ce ajunge acasă la moșneag. Moșneagul, cum aude glasul cocoșului, iese din casă și de pe la poartă începea a cânta. Și când își aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cocoșul său era ceva desperiat. Elefantul ți se părea purice pe lângă acest cocoș. Și apoi, în urma lui, veneau cârduri nenumărate de păsări, care mai de care mai frumoase și mai cucuiete. Văzând toate acestea, moșneagul i-a deschis cocoșului poarta. Atunci cocoșul i-a zis... Stăpâne! Așterne-o pătură aici, în mijlocul ogrezii! Uuuu! Uh. Moșneagul iute ca un prâs ne la șterne pătura. Cocoșul se așează pe pătură, scutură puternic din aripi și îndată se umple o grada și livada moșneagului pe lângă păsări și de cirezi de vite. iar pe pătură turnă cocoșul o movilă mare de galbeni, care strălucea la soare de-ți lua ochii. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să facă de bucurie, sărutând mereu cocoșul, dezmierdându-l și cerând iertare că se luase după gura babei și îl bătuse. Vai, ce am făcut? Iartă-mă! Iartă-mă! Iartă-mă, dragul meu, că n-am vrut să... n-am vrut... n-am vrut... Atunci, iaca vine și baba, nu știu de unde, și când a văzut unele ca acestea, ochii începura-i sclipi răutăcioasei de ciudă, mai mai că stătea să plesnească. Apoi îi spuse moșneagului rușinată. Moșnege, dă și mie niște galbeni. E, he, he, he, he, he. Bă, pune-și poftă în cui măi, babă? Când ți-am cerut ouă, știi ce mi-ai răspuns? Știi, sigur că știi. Ba te cu acusit tu, ta să că ta să-ți aducă galbeni. Că am bătut eu cocoșul. A, știi tu din cui și iată ce mi-a adus <gântu -i> e, ia să te voi... Hai, bate găina, găua mea Baba, baba ce ești, la... -ba -ba -ba. Atunci, baba se duce în păiată Na, na, că nu ești în stare de nimic Apucă văina de coadă și o ia la bătaie, dezvenea să-i plângi na. de milă da, și mie niște galbe Biata găină, cum scăpă din mâinile babei, fugi și ea pe drumuri Și cum mergea pe drum, găsește o mărgică și o înghite Apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă Baba iese cu bucurie înaintea găinei Ia că tu, ia că Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă și se pune pe cuipar <sus> <sus> și după vreun ceas de ședere, sare de pe cuibar cotcodocind Baba atunci se duce în fugă să vadă ce-a făcut găina Ia, ia, ia să ia Și când se uită în cuibar ce să vadă A. Găina, o oase Nesuferită O mărgică na, na, na, Baba, când vede că și-a bătut găina joc de ea, o prinde și o bate Du-te de aici! Mi-ai adus numai necazuri! Să nu te mai văd! Du-te, du-te! Pleacă de aici!" O pate, și o jumulește de-i merg fulgi. Să nu te mai văd, urțenie ce ești! Pleacă de aici! Pleacă! Să nu te mai văd! Pleacă de aici!" Și uite așa, baba ce-a zgârcită a rămas de tot săracă, lipită pământului. De-acu va mânca răbdări prăjite în loc de ouă." Moșneagul însă era foarte bogat și a făcut casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine Iar pe cocoș îl purta în toate părțile după dânsul Cu salbă de aur la gât și încălțat cu ciuboțele galbene și cu pinteni la călcâie. Deci se părea că e un irod din cei frumoși, nu un cocoș de făcut borș Și-am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa Abonezi la canalul Hey Kids pentru mai multe desene animate și povești pentru copii!